Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah N'amaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukhiruh Wal'audu billahi min shurur anfusina Wa min seyyi'ati amadina Min yahdihillahu falamudillahu Wa ma yudril falamadiyelahu Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammalan abduhu wa rasuluh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 Kenal. Alhamdulillah, amin. Subhanallah kepada bapa, ibu, ibu, ikhwan akhwat yang duniakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rahmat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam alat dan ni'mat yang lain yang sangat banyak Yang tidak dapat dan tidak akan dapat kita hitung <tik> Saya juga bersyukur kepada Allah Ta'ala Pada hari ini saya sampai ke Qatar Dan tujuannya untuk dakwah Dan diminta oleh Abu Qaf untuk dakwah di Qatar ini Yang mudah-mudahan beberapa hari ini bermanfaat Untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi sudah saya sebutkan Bahawa nikmat Allah sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa atakum min kulli ma salaltum wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Inilah insan yang berumur tapan. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zolim dan manusia sangat menginginkan nikmat. Allah menyebutkan al insan dahulu mukafar, volume sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah Taala. Takaran al az hidup, Azza wa Jalla, kita itu kira wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah tunjuki kita di atas Islam. Betapa banyak orang-orang yang dia masih kafir dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, dia akan terkau dalam neraka selama langannya. Jadi nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam. Dan nehat ini sangat berharga dan juga sangat besar bila dibandingkan dengan orang-orang kafir. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir bahawa mereka itu ingin keluar dari neraka dan ingin menembus dengan sepenuh bumi emas, tidak bisa. Yuriduna ya khruju mina nari wa mahum biqarjina mila warham adabum muqim. Mereka ingin keluar dari api neraka, tapi tidak bisa dan mereka dapat siksa yang abadi yang kekal terus-menerus Disebutkan juga dalam surah Al-Imran innal ladzina kafaru wamatu wa mukaffarun fala yuqbala min ahli minul ardhi dhahaba wala tsalabe orang kafir yang mati dalam kafir mereka itu kekal dalam neraka mereka ingin menebus dengan emas sepenuh bumi tidak bisa Tidak bisa keluar dari peneraka Ini ni'mat Islam Ini nikmat yang besar nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri Kita bandingkan dengan orang-orang kafir Yang mereka Kekal dalam mereka selama-lamanya Dan yang berfirman Allah Yang maha benar Allah yang berfirman dalam Al-Quran Dan semua isinya lahak Semuanya benar Tari itu, kita wajib membenarkan semua isi Al-Quran. Tentang Al-Quran, Allah sebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka kekal dalam mereka selama-lamanya. Tari itu, ikhwan bidina, s.a.w. Ni'mat Islam ini merupakan nikmat yang paling besar, yang wajib kita syukuri, yang Allah sudah sempurnakan nikmat ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akhmatulakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati. Wahdah itu lakukan Islam Najinya. Pada hari ini Allah subhanahu bagimu agamamu. Aku telah cukupkan niatku atasmu dan aku rida Islam menjadi agamu bagimu. Ini niat, niat Islam. Kerana itu Allah beri tahu ini wajib kita jaga dan kita laksanakan niat Islam ini. Jadi bukan sekedar KTP Islam. Orang tuanya Islam, lahirnya orang, orang Islam, KTP-nya Islam, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana dia berupaya menjadi seorang muslim yang sebenarnya? Dan juga dia mengetahui tentang Islam ini. Karena kalau kita lihat lahul bidin nasu Allah. Kok muslimin mereka Islam tapi mereka juga tidak tahu tentang Islam. Kita tahu tentang Islam. Dari definisi Islam saja, itu banyak kaum Muslimin yang tidak tahu apa sih itu Islam. Ada yang mengartikan Islam itu selamat, damai. Ada yang menjawab Islam turunkan Islam atau yang lainnya. Pada hakikatnya Islam itu sendiri intinya tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam seperti yang disebutkan dalam Mushuluh Salaka bahwasanya Islam itu al-Islamunillahi bi-tauhid wal-anqiyadulah bi-taqwa walbara'atu minasyirki wa ahli Islam itu bersalah diri kepada Allah dengan Tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri ke syirikan dan orang-orang berbuat syirik itu yang dikatakan Islam di Islam asasnya Tauhid kepada Allah SWT tanpa tawheed, tidak ada arti apa yang pertama itu Islam kemudian yang kedua Tauhid. Kalau orang tidak Islam, tidak akan diterima. Hatta dia berbuat kebajikan sebanyak-banyak. Contoh Abu Talib. Berbuat kebajikan. Membela Nabi SAW. Dengan apa yang ada padanya. Dibela. Tetapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Mati dalam kengkap ya. Abu Talib. Dan kekallah mereka selama-lamanya. Selama-lamanya kekal dan neraka. karena kafir, mati dalam padahal kafir. padahal dia membela Nabi, menolong Nabi, dan segala macam yang lakukan lakukan. tapi karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, dia tidak masuk Islam, maka terperang dalam neraka. kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah bin Jubair di Mekah itu banyak berbuat kebajikan. Menolong orang-orang miskin, fakir, dan segala macam ditolong oleh dia. Apakah bermanfaat? Karena Nabi tidak bermanfaat? Karena dia belum mengucapkan dua kalimat, syahadat. Dia belum Islam, tidak ada manfaatnya. Amal kebajikan dia tidak ada manfaatnya. Di dunia dibalas oleh Allah, dan Allah tidak zalim. Tapi di akhirat, tidak ada arti apa-apa. Allah berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَعَمِنُوا مِنْ عَمَرٍ فَجَعْنَوْ هَبَرًا مَنْثُورًا kami hadapkan seluruh amal mereka. Kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua Tauhid. Kalau dia sudah masuk Islam. Dia harus mentauhidkan Allah SWT. Tanpa Tauhid. Maka tidak ada arti apa-apa amalnya dia. Maka asas Islam adalah Tauhid kepada Allah SWT. Kalau dia berbuat kesyirikan. Dia menyebutkan Allah Dia memalihkan ibadah oleh Allah enggak diterima amal. Makanya di awal-awal Nabi pun diingatkan oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW Diingatkan oleh Allah Allah berfirman Di dalam surah Az-Zumar Lain asyraqta Layahbatanna amaluka Walatakunannamil khasirin Seandainya engkau Muhammad Berbuat syirik Maka akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lain asrakta. Seandainya engkau Muhammad berbuat syirik, layak bawak na amaluka. Maka seluruh amalmu akan hapus. Boleh tak kurna nabil khasiri. Dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kalau Nabi saja berbuat syirik kepada Allah dihapuskan seluruh amalnya apalagi sahabat, apalagi tabin, apalagi kita akan hapus makanya asas Islam itulah tauhid kepada Allah SWT kalau tidak menawahidkan Allah dia menyukupkan Allah, dari terima amalnya makanya ini yang harus kita belajar tentang Islam dan kita harus meluangkan waktu tentang Islam ini, belajar tentang Islam dan harus tahu tentang Islam Karena banyak kaum muslimin Dia mengatakan Islam, mengatakan muslim Atau muslimah, tapi tidak tahu tentang Islam dia harus belajar Dan harus meluangkan waktu Harus meluangkan waktu Sebab dengan kita Belajar tentang Islam, kita tahu Bagaimana kita mentahirkan Allah Bagaimana kita beribadah kepada Allah Bagaimana kita men Mencintai Rasulullah Bagaimana konsekuensi cinta kepada Rasulullah dan yang lainnya kita akan tahu dengan apa yang kita belajar Karena itu Nabi SAW bersabda Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Wajib Jadi kita ini wajib menuntut ilmu Mencari nafkah sudah Dan sudah diberikan nikmat yang luar biasa Dengan nafkah yang Allah berikan di tempat ini Cuma tidak meluangkan waktu Untuk menuntut ilmu Kita tidak meluangkan waktu Kadang-kadang waktu tu tidak sempat, sibuk, ini segala macam Padahal waktu ada Dan Allah berikan waktu 24 jam kepada kita 8 jam kita untuk tidur, 8 jam untuk kerja 8 jam lagi untuk apa? Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT Tentang waktu kita akan ditanya oleh Allah SWT Digunakan untuk apa waktu itu Makanya yang awal-awal saya ingin masuk dulu kepada Bapak Ibu sekalian Penjelasan tentang nentut ilmu ini wajib dan umur kita, waktu kita akan ditanya oleh Allah Taala. Bahkan bukan berkata, umur saja, semua akan ditanya oleh Allah. K dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam at darimi dari Sahabat Abu Barzah Al Aslam. Nabi Sallam bersabda: La tazulu qadam abdin yom al kiamat hatta yusallat umrhi fi ma afna' wa an ilmihi fi ma faala." Ungan malihnya dari mana ia tetap? Wafim an fakh, wafim ablaah. Rauahul Termedi, uqala Termedi. Uhadah hadis halal sahih. Kata Nabi Sallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maka akan ditanya Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya Allah tentang umurnya. Kalau umur berarti bicara soal waktu, dihabiskan untuk apa umurnya? Dihabiskan waktunya untuk apa? Yang kedua akan ditanya tentang ilmu ilmunya, dia nuntut ilmu atau tidak dia belajar tentang islam atau tidak, kemudian setelah dia belajar, dia atau tidak tentang islam ini yang ketiga, tentang harta, dari mana dia peroleh, dan kemana dihabiskan harta itu dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan dan yang keempat, akan ditanya oleh Allah tentang capeknya lelahnya, letihnya, untuk apa Apakah untuk hal yang bermanfaat? Apakah untuk yang sia-sia? Atau untuk yang haram? Semuanya akan ditanya oleh Allah. Yang pertama akan ditanya tentang masalah umur, waktu. Jadi umur kita, Bapak-Ibu sekali akan ditanya, habisnya untuk apa ini umur ini? Ada orang yang habis waktunya untuk baca, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah, dia untuk dia untuk Mengurus orang tuanya. Ini segala macam. Ini manfaat. Daripada juga orang yang waktunya habis dengan sia-sia. Ini gak lepas ya. Mencari nafkah atau wajib? wajib Mencari nafkah wajib. Tapi di samping cari nafkah dia harus luangkan waktu. Untuk menentu ilmu. Untuk baca Al-Quran. Untuk sholat berjamaah, Untuk nolong orang tuanya. Untuk segala macam. Yang amal-amal salih ini. Waktu kan harus ada. Ini akan ditanya waktunya. Kadang-kadang habis waktu Ini. Ia ya, habis untuk ngobrol, untuk nonton, untuk main, untuk jalan, untuk segala macam. Akan ditanya oleh Allah waktu ini, ini semuanya amanah. Kemudian akan ditanya tentang ilmu, dia belajar atau tidak, untuk ilmu atau tidak. Karena ini wajib. Bapak Nabi bersabda, pelabul ilmi pada tuhan Allah muslimin. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Akan ditanya, kita belajar apa enggak tentang Islam ini? Akan ditanya oleh Allah. Kemudian ditanya lagi diamalkan atau tidak. Bukan ilmu untuk diamalkan bukan untuk koleksi ilmu. Diamalkan atau tidak. Maka dalam ayat yang andung semuanya oh, itu hafal wal asri innal insana lafiykhass illa alladhina amanu wa amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw Perhatikanlah waktu, perhatikanlah masa. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kalau kecualikan, semua manusia merugi. Kalau kecuali kan, empat, beriman, beramal saleh, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Di dalam ayat ini nggak disebutkan tentang masalah ilmu, tapi masuk dalamnya ilmu, masuk dalamnya ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan amal-amal saleh tanpa ilmu, nggak mungkin. Makanya disebutkan oleh Imam Nukayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari sa'adah Kata beliau Al-ilmu Imamul amal Ilmu itu imamnya amal Orang bisa melakukan amal-amal Sama ilmu Sama ilmu enggak bisa melakukan amal yang sesuai dengan syariat ini Sesuai dengan Quran dan Sunnah Makanya yang kedua akan ditanya tentang ilmu Bagaimana dia nuntut ilmunya Dan bagaimana dia mengamalkan Ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengamalkan Islam Kemudian yang ketiga Akan ditanya tentang harta Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana dihabiskan Apakah dihabiskannya kita untuk Memberikan nafkah kepada istri kita Orang tua Kita saudara-saudara buat masakin, Membantu sanak kerabat kita Atau buat membantu dakwah atau yang lain Maka ditanya harta ini kemana Kemana Kemana dihabiskannya. Yang keempat akan ditanya jadi untuk harta dua dari mana diperoleh dan ke mana dihabiskan. Yang keempat akan ditanya tentang masalah capeknya kita, lelahnya kita. Kalau capeknya, lelahnya untuk perbuatan baik dapat ganjaran. Kalau lelahnya, capeknya untuk perbuatan sunnah dapat ganjaran. Kalau capeknya, lelahnya untuk membantu orang tua kita dapat ganjaran. Dalam kebaikan semua orang kebaikan dengan niat yang ikhlas semua dapat ganjaran. Tapi kalau capeknya, lelahnya kita untuk hal yang sia-sia atau yang haram, atau yang syirik, atau yang bid'ah, bina' sahaja Nabi. Dalam hadis yang sahih yang beratkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, Nabi bersabda, Inna likulli amalin syirah, wa likulli syiratin fatrah, faman kanah fatratuhu ila sunnati faqadih tada, wa man kanat ila gairi dhalik faqadhala. Kata Nabi SAW, Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat Dan ada masa-masa lelah dan letihnya Barang siapa semangat, lelah, letihnya Dalam melaksanakan sunnahku Maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk Dan barang siapa yang capeknya, lelahnya, letihnya Bukan karena sunnahku Maka dia telah dia adalah orang yang binasa Ini ada sesuatu Berarti Nabi mengingatkan kepada kita Orang-orang yang capek, lelah, letih Dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Dapat ganjaran, dapat pahala Tapi orang yang capeknya bukan karena sunnah Nabi dia, Apakah dia berbuat cirik, apakah dia berbuat bid'ah ataukah dia berbuat hal yang sia-sia Yang tidak ada manfaat sama sekali Bahkan diharap binasah Makanya kita harus berusaha bagaimana Mengerjakan yang bermanfaat, capeknya, lelahnya Berarti kita Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan berdina, Assalamualaikum. Yang wajib kita ingat, bahwa kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah dan Allah ciptakan kita untuk beribadah. Dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti sudah. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Kita pasti kembali kepada Allah dan dunia ini enggak ada. Arti apa -apa. Tentang ibadah Allah berfirman: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٌ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّزْقَ بُذْلُ قُوَّةِ الْمَتِينِ. Jadi Allah menjelaskan jin manusia untuk beribadah kepada aku. Aku tidak minta rezeki dari mereka. Aku tidak minta makan dari mereka. Manusia disuruh ibadah bukan berarti Allah membutuhkan rezeki dari mereka tidak. Bukan bererti Allah membutuhkan makan daripada tidak. Allah enggak minta rezeki Allah enggak minta makan Allah enggak butuh kepada siapapun juga dari seluruh makhluknya Allah tidak butuh sama sekali. Tapi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah dan Allah al-Razzaq Allah yang selalu terus-menerus memberikan rezeki dengan kuat ilmatin yang mahkukoh dan mahkuat. Jadi okay betin, azzaikallah kita harus ingat bahawa tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita pasti kembali kepada Allah, pasti sudah. Kita ini semua pasti kembali kepada Allah, pasti mati, itu pasti sudah, pasti mati. Kita pasti masuk ke liang kubur, kita pasti ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi, kita pasti dikuburkan di bawah masyarakat, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Imma dua, imma ilana wa imma ilana. Apakah kita menuju ke syurga atau menuju ke neraka? Semua manusia seperti itu. Dan manusia harus ingat, nabi sudah ingatkan. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Ali Imran Ayat 185 Allah berfirman Kullu nafsin dha'iqatul maut Wa innama tuwafawna Mujurakum yawman qiyama Faman anil nari wa unu khilal jannata Fakat faz Wa mal hayatu dunya illa ma ta'ul quru Allah berfirman Kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap jiwa itu pasti Akan mati, pasti Setiap jiwa pasti akan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat Dan barang siapa yang dijauhkan Dari api neraka Dimasukkan ke sorga Maka dia adalah orang yang sukses Dan tidaklah kehidupan dunia Yang mendingan kehidupan yang menipu Jadi ukuran sukses Itu ukurannya ukuran akhirat Bukan dunia Banyak orang tertipu Makanya Allah ingatkan Wa malhayatu dunia Illa ma ta'ul dan tidaklah kehidupan dunia dengan kehidupan menipu. Nah, sekarang banyak orang tertipu dengan dunia. Dianggap kalau sudah. Dia punya gelar. Punya jabatan. Punya kedudukan. Punya gaji yang tinggi. Punya mobil. Punya rumah. Punya segala macam. Ah, sukses. Itu pandangan manusia yang picik. Tapi Allah menyebutkan. Bahawa itu bukan sukses. Sukses yang abadi. Sukses yang hakiki. Allah sebutkan. فَمَنْ زُحْزِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَنْ فَاز faz siapa yang dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke surga Maka dia orang yang sukses Barang kalau dia Sukses Tapi kalau dia punya gelar, punya kedudukan, Punya jabatan Punya punya harta yang banyak Punya gaji yang tinggi, punya mobil banyak Punya rumah yang luas Bukan sukses Allah sedang menguji kita Diuji kita oleh Allah SWT dan itu fitnah. Dunia ini darul ibtila dan ibtihan. Terkadang manusia diuji dengan kesusahan, terkadang diuji oleh Allah dengan kesenangan. Dan ketika susah, manusia kebanyak yang sanggup. Ketika susah, dia kembali kepada Allah. Tapi yang tidak sanggup orang ketika senang, tidak kembali kepada Allah lupa kepada Allah semakala. Allah sudah ingatkan dalam Al Quran, "Kulunafsendai katul maut, wanablukum bi sharri wal khair fitnah wa ilaina turjaum." Setiap jiwa itu pasti akan mati Dan kami akan uji kamu Dengan kejelekan Dan juga dengan kesenangan Sebagai cobaan dan ujian Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan Allah menyebutkan Tentang asyar as Wal khair Asyar as ditafsirkan di dalam tefsir Tafsir Abtabari dan yang lainnya Asyar as itu kejelekan Kesusahan Kefakiran, kesulitan Sakit kesenangan, diartikan dengan kekayaan kesehatan kegembiraan dan yang lainnya, itu kesenangan itu semuanya, kata Allah, fitnah ujian dan cobaan wa ilayna turja'un kepada kami lah kamu akan dikembalikan jadi, hidup ini, cobaan dan ujian Allah akan menguji terus kita dan orang berat dan tidak sanggup ketika diuji dengan senang tidak kembali kepada Allah tidak taat, lalai, solat juga kadang-kadang lalai. Berapa kesenangan sudah diberikan oleh Allah segala macam. Dan itu manusia. Manusia, kalau sudah diberikan kesenangan lupa kepada Allah Mutaala. Inna insanah idha khulqah luqah idha masaw sharu jazuah idha masaw khairu. Manusia ini kata Allah Mutaala diciptakan dengan keluh kesah. Apabila dia Ditimpa kesulitan, kesakitan Kefakiran, kesusahan Oh banyak mengeluh Tapi apabila dia diberikan oleh Allah Kesenangan Kekayaan, harta Menuh, bakhil, pelit Kikir, kedekut Itu manusia Kalau dikasih kesusahan Luar biasa, ngandung Semua orang tahu Semua orang tahu Apakah itu istrinya, apakah suaminya, ngadu kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang tua, semua itu ketika dia susah. Begitu senang, diam. Bahil pelit, kikir, Ada manusia. <tik> Itu manusia. Inal insan kholiq halua ida maso sharu jazua wa ida maso al khairu Itu manusia. Allah sebutkan Allah baca tentang manusia ini semuanya lengkap Allah sebutkan dalam Al Quran lengkap sudah. Tinggal kita mau menggali tidak Al Quran itu? Dijelaskan lengkap oleh Allah swt tentang manusia. Dan kita tak faham betul, Nasakumullah kita harus kembali kepada Allah, harus kembali kepada Allah. Kita pasti mati, yakin pasti mati. Orang tua kita mati, keluarga kita mati, saudara kita mati, pasti mati. Kerana itu, kita tidak bisa mengatakan Ya nanti insyaAllah kalau ada kesempatan Kalau ada libur, kalau saya pulang InsyaAllah mau ibadah Dia tidak yakin bahawa mati itu pasti menjemput dia Di mana saja dia berada Di mana saja dia berada Makanya, kalau kita ingat kepada mati Kita akan kembali kepada Allah Akan kembali kepada Allah Kita akan ingat mati, kita akan kembali kepada Allah Makanya Nabi ketika menyebut dalam satu hadis Orang yang banyak mengingat mati Dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah ulaiqal akiyas kata Nabi. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang cerdas kata Nabi. Berarti orang-orang yang tidak ingat mati, orang yang bodoh. Orang yang tidak punya persiapan untuk mati, orang-orang yang bodoh. Yang mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaiqal akiyas. Makanya kalau kita baca penjelasan nuqayyim di dalam kitabnya idatul sabirin wa takhratul syakirin, beliau membahas panjang lebar tentang dunia ini. Dan juga dalam beberapa kitabnya yang lain. Jadi kalau kita azakumullah kita kembali kepada yang tadi bahwa kita ini akan kembali kepada Allah maka bekal yang pertama yang harus kita cari ilmu ini sebab ilmu ini nur al-ilmu nurun wal jahlu dzulumat kata para ulama al-ilmu nur ilmu itu cahaya sedangkan jahal dzulumat kebodohan itu kegelapan kegelapan kegelapan tidak tahu apa-apa Maka sulit orang untuk membedakan kebenaran dengan kebatilan karena kebodohan dan semua kejelekan yang ada kejelekan yang ada di muka bumi ini dengan sebab kebodohan. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Miftah dari saada al-jahlu aslu kulli syari' al-jahlu aslu kulli syari' bahwa kebodohan merupakan pokok dari semua kejelekan. Kejelekan. Dia orang enggak faham tentang agama ini ya karena kebodohan dia. Makanya tokoh-tokohuddin az kepada Bapak, Ibu sekalian, evan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita pertama kali harus belajar tentang Islam ini. Dan harus luangkan waktu tentang Islam. Dan kita harus belajar di samping itu, dia ya, di samping kita belajar ada guru yang mengajarkan, kita juga harus baca buku-buku. Kita harus baca. Dari mulai Qur'annya kita harus baca. Tiap hari kita harus baca Qur'an. Gak bisa kita kata, oh kata pagi kerja ada waktu, pulang kerja masa gak ada waktu baca Quran. Kita harus biasakan Khatam Quran itu seperti para sahabat. Ada yang seminggu, ada yang sepuluh hari, ada yang lima belas hari, ada yang tiga puluh hari, ada yang empat puluh hari. Jadi umat Islam khatamnya setahun sekali. Gak bisa ibadah terus. Terus tidak boleh, continue, makanya Nabi bersabda khairul ad-a'mali ad-huamu wa'ingkullahi Khairul ad-a'mal sebagai amal itu yang da'wam, continue terus meskipun sedikit Antum mu'awai sholat widir, satu rokat, tidak ada masalah, tapi terus da'wam Sedikit tapi da'wam, Tuntut ilmunya apa itu kita, kita belajar Tiap hari satu jam baca Qur'an. Mau punya setengah juz, Kemudian nunggu untuk ilmu. Kita ada waktu majelis untuk nunggu ilmu satu jam. Manfaat. Daripada tidak ada sama sekali. Tapi yang betul-betul diajarkan Qur'an dan sunnah. Qur'an dan Sunah Nabi yang sahih. Dan harus mengikuti pemahaman para sahabat. Tidak boleh yang lain. Harus itu yang diajarkan. Qur'an dan Sunah Nabi yang sahih. Menurut pemahaman para sahabat. Itu mana yang benar. Makanya kita dulu harus baca kita baca, kemudian kita baca artinya, nanti baca tafsirnya tafsir yang paling baik Bapak Ibu sekalian Ibn Qadir, dan sudah terjemahkan nama sadisnya tinggal dibeli, dan itu mudah kita baca, tiap hari baca saja 5 lembar, 10 lembar setahun tamat insya Allah, tamat ini tidak pernah baca sama sekali tapi herannya kaum muslimin tidak pernah baca, tidak pernah ikut kajian tapi luar biasa pinternya Masya Allah dengan tanda kutip ya. Kita tanya, oh, menurut saya begini pendapatnya, ini yang benar. Padahal dia nggak apa-apa sama sekali. Menurut saya, saya ini siapa? Dan sering seperti itu bicara soal agama yang dia tidak tahu sama sekali tentang Islam. Dan dia nggak merasa malu boleh nggak tahu tentang Islam. Nggak merasa malu. Tapi kalau dia nggak tahu tentang apa, ya ilmu fisika atau kimia, wah malu yang luar biasa. Tapi tentang agama, dia tidak tahu, tidak merasa malu. Makanya Allah mencela Orang-orang yang tahu tentang dunia Dan dia tidak tahu tentang akhirat Allah celak dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Rumayat 7 Ya'lamuna ya zahiranil hayati dunia Wahummanil akhiratihum Ghafilu Mereka tahu tentang apa yang zahir di dunia ini, tapi tentang akhirat Mereka tidak tahu Sampai disebutkan dalam toksirnya Kalau mata uang, dulu mata uang itu emas dan perak Dina dan dirham Kalau diginikan aja orang tahu Timbangan yang berapa gram itu Tahu Tapi ditanya Tentang wudu, tentang shorhal Bagaimana tapi Allah tidak tahu sama sekali Itu yang Allah cakap Dia tahu tentang dunia Tapi tentang akhirat dia tidak tahu sama sekali Karena itu kita harus belajar tentang Islam Wajib belajar Ini asas Kita bisa tahu tentang tauhid, Kita bisa tahu bagaimana konsekuensi cinta kepada nabi sallallahu alaihi ia belajar dulu Islam belajar kalau kita enggak belajar dan kita enggak mengkaji kita enggak akan tahu sama sekali tentang Islam ini yang awal yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian karena ini jalan menuju surga kita bisa masuk surga dengan ilmu dan amal makanya nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Berjalan ilmu betul-betul dia belajar. Untuk ilmu syar'i. Masyaallah. Maka para ulama terdahulu, masyaallah mereka mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan bukan berarti, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti bahawa mereka enggak mencari nafkah. Mereka cari nafkah. Cuma mereka cari sekedar. Menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Rahimahullah, semua imam-imam, mereka terus dari satu kota ke kota yang lain. Ada yang berjalan kaki, ada yang Naikonta, Imam Ahmad pernah berjalan kaki. Dari Baghdad ke Spanyol Untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad pernah berjalan dari Baghdad ke Yaman, Ke San'a. Untuk bertemu dengan Imam Abdul Razak As-San'ani. Dari Baghdad, Imam Ahmad ke Yaman, Jalan kaki. Kemudian Imam Baki bin Mahlat dari Spanyol Itu berjalan kaki. Menuju Imam Ahmad di Baghdad. Sampai seperti itu. Dan mereka jadi para ulama. Mereka punya istri, mereka punya anak. Mereka beri wajib nafkah. <tuh> Tapi untuk ilmu tidak pernah tinggal mereka. Terus siang malam. <tuh> Kalau antung baca biografinya Imam Syafi'i, luar biasa. Menggila kepala. Imam Syafi'i, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Luar biasa Imam Syafi'i. Untuk ilmunya. Dia diakui. Masih muda, sudah jadi orang alih. Masih muda. Masih muda. Di Mekah, itu banyak orang-orang yang ngajar. Imam ya, Syafi'i belajar. Semua orang dengar dari Mam Syafi'i. Di Makau terdulu banyak orang yang mengajar sampai sekarang. Ketika orang-orang dengarkan yang mengajar ini Imam Syafi'i, yang tadi dengarkan Syekh yang lain kembali kepada Imam Syafi'i. Ini anak muda ini orang Arab, luar biasa. Sepuluh tahun sudah bapak Quran, belum lagi yang lainnya. Dia aku semua ulama tentang hebat Imam Syafi'i. Tapi dia punya istri, punya anak, terus cari nafkah. Jadi jangan anda faham bahawa nutut ilmu itu bukan. Bukan berarti kita menyanyikan Tetap menonton ini Tapi mereka sekedarnya dari nafkah itu Karena mereka tahu tentang akhirat Mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang tidak tamah kepada dunia Ilmu ini nomor satu Asas Kalau kita nonton ilmu Kita mencari untuk akhirat Dunia ini akan terbawa Tapi kalau kita dunia akhirat tidak terbawa Tidak terbawa. Apa anda kira imam-imam itu Semuanya miskin, banyak imam yang kaya dia belajar akhirat dunia ke bawah, dunia ke bawah. Tapi kalau orang cari dunia akhiratnya ke bawah, ditinggalkan bahkan akhirat itu di belakangnya. Ina azza wa jalal. Ini nuntut ilmu, ini wajib yang harus kita belajar tentang Islam asas itu terhadap ilmi. Kemudian juga saya terjelaskan di antara asas juga Islam atau fit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Uh, juga di antara asas yang disebutkan oleh para ulama, saya bawakan di sini dalam buku saya konsekuensi cinta kepada Nabi saw. Ada dua asas Islam ada dua yang wajib diketahui oleh setiap Muslim dan Muslimah yang merupakan uh, konsekuensi dari syahadat ashadu alla illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Saya jelaskan di dalam buku ini bawa asas dalam Islam itu yaitu yang pertama tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan Islam itu dibangun di atas dua. Islam dibangun di atas dua pokok, dua asas. Yang pertama saya bawakan di pasal yang kedua di halaman 17. Bahwa ada dua prinsip Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama jadi wajib diingat, diyakini, dipahami diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh memperssekutukan Allah dengan sesuatu walaupun juga. Ini asas. Yang pertama ini bahwa tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah Dengan sesuatu apapun juga Dan banyak ayat dalam Al-Quran Wa Wa'budullaha walatushiriku bihi syai'an Beribadah kepada Allah Dan janganlah kalian menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun juga Beribadah kepada Allah Dan jangan kalian menyekutukan Allah Dengan sesuatu Mentauhidkan Allah Ini asas Karena itu Agama Islam ini agama Tauhid Maka seluruh Nabi dan Rasul Agamanya Islam, semua Nabi Rasul Cuma syariatnya mereka berbeda-beda Seluruh Nabi Rasul Semuanya agama Islam Tapi syariat mereka berbeda-beda Kalau itu Nabi diperintahkan oleh Allah Untuk mengajak semua manusia masuk ke dalam Islam Bahkan Nabi disuruh untuk mengajak Yahudi dan Nasrani Masuk ke dalam Islam dan kita harus yakin Islam satu, -satu agama yang benar. selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Yahudi, Nasrani, apalagi Hindu Buddha tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 25 "Wa may yabtaghi ghairal islam diinan falayuqbalu minhu wa huwa fil akhirati Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Benar yakin, siapkan yakinnya. Bahawa satu-satunya agama yang hak Agama yang benar Agama yang terlalu ter ter Oleh Allah Agama Islam Selain Islam tidak akan diterima Yakin yakin. Karena sekarang ini banyak orang berusaha Bersama pemahaman-pemahaman liberal ya Satu Tuhan, tiga agama Mereka mengatakan demikian Ini semua baik Ajar yang baik Dan sesat Maka harus kita yakin Islam Satu-satunya agama yang hak Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Kemudian Islam, lagamakauhih, kerana itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk masuk ke dalam Islam untuk hidup Allah bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 68 ayat 64 dalam surah Ali Imran ayat 64 Allah berfirman Qul ya ahlal kitabita'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wabainakum ala na'abuda illallah Walau nushrika bhihi shi'ah, walaiyatkhidhah baghdha baghdha arbabah min dunillah. Fa'intawlla, fakul ishado baina muslimun. Katakanlah wahai ahlu kitab, kembali lah ke satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah, hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Tidak boleh diantara kita menjadikan sebagian dari kita sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Nabi ingatkan di sini tiga. Yang pertama, kata Nabi wahai ahli kitab, yahudin nasrani, ke sini kata Nabi. Kepada satu kalimat yang sama yang telah dibawa oleh Nabi-nabi, termasuk oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi masallatu wasallam, semuanya sama. Yaitu tidak boleh kita beribadah dengan kepada Allah. Ala na'budu illallah. Yang pertama, yang kedua, wallah mensyirikkan bishaya tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga yaitu tidak boleh menjadikan sebagian kita sebagai tuhan bagi sebagian yang lainnya. Karena orang-orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai tuhan. Mereka mengikuti apa kata pendeta mereka. Meskipun penderanya menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah mereka taat. Itu mereka jadikan pendeta itu sebagai Tuhan nah, Kita pun tidak boleh menjadikan Ulama-ulama kita, ustaz kita, guru kita Sebagai Tuhan, tidak boleh Maka dasar kita dalil Quran dan Sunnah. Bukan kata ustaz, bukan kata guru Bukan kata kiai, tidak boleh Dalil, Islam ini agama dalil Dalilnya ada atau tidak Kalau tidak ada ya Jangan kita ikut Dan sini juga Ketuk menunjukkan bahawa asasnya Islam ini adalah Tauhid dan asas ini juga dalil yang semuanya wajib untuk beribadah kepada Allah saja, tidak boleh yang lainnya kemudian yang kedua dan ini, bapak ibu sekalian ini tauhid ini asas agama Islam yang merupakan dakwah seru nabi rasul makanya kalau dakwah tidak dimulai dengan tawahid, kerusakannya lebih besar, besar maka semua dakwah harus dimulai dengan tauhid. semua nabi dan rasul semuanya Tanpa kecuali Nabi yang diutus ini banyak 120,000 nabi. Dan rasul, lebih dari 300 rasul yang diutuslah. Maka ini itu semua dakwahnya tauhid. Maka Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, walakatbaatna fi kulli ummat rasulan an yagburullah wa istinibutaqul. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah akan beribadah kepada Allah saja. Dan jauhkan tawfud. Itu apa-apa yang disembah selain Allah. Semua ambil Rasul. Makanya ini asas yang wajib kita yakini dan kita amalkan. Makanya kesyirikan harus jauhkan dari muka bumi. Apa bentuknya kesyirikan? Apakah menyembah kubur? Tidak boleh. Syirik. Menyembah Allah. Jadi sembah Allah. Menyembah pohon. Menyembah batu. Ya, Menyembah apa saja itu tidak boleh dalam Islam Makanya orang datang ke kubur-kubur para wali Dia untuk minta sesuatu Tidak boleh dalam Islam Karena wajib dia minta kepada Allah Tidak boleh minta kepada selatan Allah Tidak boleh Penyembahan kepada kubur Ini perbuatan syirkun akbar Syirk yang paling besar dengan alasan kan kita ziarah ke kubur wali Betul, ziarah Tapi bukan ziarah mereka Mereka di sana meminta Kemudian mereka khusyuk, duduk Minta sesuatu Kalau dia berpikir Yang menciptakan wali Yang menciptakan nabi, yang menciptakan malaikat Allah Yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah Kok dia minta kepada makhluk Apalagi makhluk ini sudah mati Seandainya pun dia masih hidup Bukan bisa memberikan sesuatu tidak bisa memberikan petunjuk Tidak bisa memberikan manfaat Tidak bisa menolak bahaya Tidak bisa menyembuhkan penyakit Semuanya Allah SWT. Kenapa dia datang kepada Orang-orang yang lemah Meskipun dianggap dia kiai Atau wali atau segala macam Atau habib atau yang lainnya Semua yang tidak bisa memberikan manfaat Yang memberikan manfaat Allah Maka wajib beribadah kepada Allah Kalau itu Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkanlah Allah melalui Quran walatada'umindunillahi malayan faukawalayaduruk fain faal tapain nak idamanul zalimin. Jangan engkau beribadah, jangan engkau meminta, jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa bahaya Kalau engkau lakukan juga, maka engkau termasuk orang yang zalim. Zalim maksudnya. Termasuk orang yang berbuat syirik, karena kezaliman yang paling besar di muka bumi ini adalah syirik. Allah berfirman Inna syirka lauzul munawwim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Oleh itu, kalau begitu, nasabul kita harus ingatkan kepada keluarga kita, istri kita, orang tua, jangan sampai jatuh berbuat syirik ini. Tapi ini asas Islam dari Tawhid kepada Allah dan tidak boleh menyembah. Kepada selain Allah, enggak boleh mempercayakan malu dengan sesuatu. Allah enggak akan reduk selama-lamanya. Maknanya enggak boleh orang pakai-pakai jimat, tangkal-tangkal susuk atau batu cincin, dianggap bahwa itu bisa menguatkan dia, menyelamatkan dia. Shirik ini, enggak boleh. Tinggalkan, karena dia bersandar kepada benda. Dia wajib bersandar hatinya kepada Allah SWT. Karena yang memberikan manfaat Allah, yang melakukah ya Allah. Hatta Nabi, S.A.S. tidak bisa meluk bahan. Hatta Nabi, yang paling mulia dari seluruh makhluk ini Rasulullah S.A.W. Sayyidul Amri al-Mursalim, tidak bisa meluk bahan. Waktu prauhut, bagaimana Nabi? Ininya, kepalanya luka parah, giginya rontok Nabi, bagian depannya. Prauhut Nabi, tidak bisa meluk bahan. Kalau Nabi tidak bisa melakbahaya, apalagi selain Nabi. Yang Allah sudah ingatkan. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa melakbahaya. Yang bisa memberikan manfaat Allah, yang melakbahaya Allah. Makanya, sangat bodoh kalau ada orang-orang yang minta kepada selain Allah. Mendatangi kubur untuk minta sesuatu. Minta keselamatan, atau yang lainnya. Syirik. Dia harus minta kepada Allah SWT. Iyaka na'budu. Hanya kepada kau, Ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada kau, Ya Allah kami mohon Pertolongan, makanya nasihat Nabi kepada ibnu Abbas ida sa'al tafas'alillah Wa iza sta'an tafas ta'in billah Bila kau minta, minta kepada Allah Bila kau minta tolong, minta tolong kepada Allah Jangan kepada yang lain, minta kepada Allah saja. Ini asas dalam Islam Enggak boleh juga Kita juga Termasuk juga yang berbuat syirik Termasuk syirik ya, yaitu mengatakan bahwa ada orang yang mengetahui perkara yang gaib perkara yang gaib hanya Allah yang tahu yang di langit dan di bumi makanya ketika orang datang ke dukun sholatnya tidak diterima selama 40 malam kerana dukun-dukun memberitahukan tentang apa? yang gaib kerana yang akan datang tidak boleh dalam hadis bersabda, man atah arraban Fasalahu anshaiinlamtukbalahu salatunarba'inaleila dalam ayat Muslim dan juga dalam ayat Imamad. Berasapai yang datang ke tukang kedukun, tukang ramal, orang pintar, nanya sesuatu, maka enggak diterima salatnya selama empat puluh malam. Ini perbuatan syirik, perbuatan ini. Enggak boleh datang ke dukun-dukun, orang pintar, tukang ramal, enggak boleh misal. Dan juga seperti orang lain yang masih banyak Di tengah-tengah kaum muslimin, itu harus dihindari Dan kita harus hati-hati Karena apa? Itu akan merusak ibadah kita Merusak amal kita, syirik itu Bahaya ini sangat luar biasa Mungkin kita ingatkan Kita Istri kita, anak kita Orang tua, yang sampai jatuh dalam perbuatan syirik Itu asas yang pertama Kemudian asas yang kedua Asas yang kedua Asas Islam ini tidak boleh. Kita beribadah. melainkan Dengan apa. Yang telah Allah syariatkan dalam. Kitabnya. Dalam Al-Quran. Dan apa. Yang telah. Disyariatkan dalam sunnah. Nabi. SAW yang terpelihara. Tidak boleh. Kita beribadah. Dengan bid'ah Dan tidak boleh. Juga. Dengan hawa nafsu. Ini asas yang kedua. Az-A'lam. Tidak boleh. Kita beribadah. melainkan Dengan apa. Yang telah Allah syariatkan. Dalam kitabnya. Atau. Yang telah. Disyariatkan dalam sunnah. Nabi. SAW yang terpelihara. Tidak boleh dengan perbuatan bid'ah Dan tidak boleh dengan hawa nafsu. Ini asas yang kedua Artinya kita beribadah kepada Allah Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang Allah firmankan dalam Al-Quran Kita jalankan Yang Nabi Sabdaka, yang Nabi Contohkan Kita laksanakan, yang tidak, jangan Karena agama Islam ini sudah Sudah sempurna Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Wa ma'atakumur rasul fa'udhu وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَ اللَّهِ شَدِدُ لِيَقَالِ Apa saja yang datang kepadamu dan Rasul kamu ambil Yang dilarang kamu tinggalkan Bertakualah kemana, kamu kepada Allah Dan Allah itu sangat keras siksan Jadi apa yang datang Rasul kita tahu, Kamu ambil Yang dilarang, tinggalkan Termasuknya larangan yang paling besar Kalau dalam Al-Quran Dan juga dalam hadis Larangan yang paling besar syirik. Dan larangan yang kedua Yang paling besar lagi bid'ah yang Nabi terus ingatkan umatnya agar menjauhkan segala macam perbuatan bida'ah kemudian juga disebutkan lagi dalam ayat bahawa orang yang mencintai Nabi Alaihi Wasallam dia wajib itibar kepada Rasulullah Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31 Qul, in kuntum tuhibbunallaha pattabi'uni yuhibikmullah wa yagdillakum zunubakum wallahu rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. InsyaAllah akan cinta kepada kepadamu. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah ingatkan, kalau seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Karena di Madinah pada waktu itu, ada orang-orang munafikin, yang dia mengaku bahawa dia cinta Allah, dia cinta Rasul, maka Allah turunkan ayat ini. Ini namanya ayatul mihna Ayat cobaan, ujian Kalau mereka betul mencintai Rasulullah SAW Dan mereka mencintai Allah Dia wajib itibak kepada Rasulullah Tapi orang-orang munafik dia cinta kepada Nabi Orang-orang munafik pura-pura saja dia mengatakan cinta kepada Nabi Semuanya bohong Semuanya dusta Pada hakikatnya hatinya mereka benci Kepada Islam Benci kepada Rasulullah SAW Makanya orang Islam itu dia wajib itibak kepada Rasulullah SAW. Karena kalau dia mengatakan cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Dan mengikuti Rasul wajib. Bagaimana mencintai Nabi? Wajib. Bahkan kita wajib mencintai Nabi lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, istri kita, anak kita dan semua manusia. Nabi bersabda, Yauminal kumhataku, naahabka ilaihi miwalidhi, wawalidhi wana sajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku, Rasulullah, lebih dia cintai daripada dia cinta para orang tuanya, istrinya, anaknya, seluruh manusia. Wajib kita mencintai Rasulullah, saw. Tapi mencintai Rasulullah, saw. dengan kita mengikuti apa yang beliau syariatkan, wajib kita mencintai Rasulullah. Tapi ini konsekuensi dari syahadat kita. Yang pertama tadi tentang tauhid merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu an Allah, kemudian mengikuti nabi dan mencintai nabi yaitu sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah Jadi kalau nanti anzumullah mencintai Rasulullah sallallahu ini wajib dan semua orang mengatakan semua cinta kepada Rasulullah tapi kenyataannya mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu jika mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah, dia wajib mentaati Rasulullah. Mutlak. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau orang mengatakan dia cinta kepada Nabi, yang pertama, dia wajib untuk mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua, menjauhi apa yang beliau larang. Yang ketiga, membenarkan semua yang beliau sabdakan. Yang keempat, dia beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kalau dia enggak cinta kepada nabi, ya ibadahnya sesuai dengan yang nabi contohkan dan nabi syariatkan. Kalau dia mengadakan cara ibadah yang baru atau sesuatu yang ibadah yang nabi enggak contohkan, berarti dia bukannya mencinta nabi. Justru dia menyimpang dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. itu kalau kita bicara soal ittiba Bapak Ibu sekalian yang dengarkan Allah. Itiba itu dari awalnya yang mengikuti Islam ni dengan sempurna. Masuk Islam secara apa? Itiba kepada Nabi yang pertama kali. Ya kita tadi saya sebutkan mentauhidkan Allah. Itiba kepada Nabi yaitu kita mengikuti manhaj yang benar Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. So, cinta oleh Nabi ikuti itu jalan. Karena ada satu jalan yang membawa ke surga itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berusaha bagaimana mengamalkan Islam secara sempurna. Dari yang lain, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, yang Nabi sabdakan, yang Nabi contohkan, yang Nabi anjurkan, kita ikuti sunnah-sunnah itu. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita jauhkan semua perbuatan syirik, kita jauhkan semua perbuatan beda'ah yang Nabi tidak contohkan. Karena kita mengatakan cinta kepada Nabi. Dan yang lainnya, dari syariat Islam ini dan kemudian juga yang perlu diingat oleh bapak ibu sekalian kalau saya sebutkan seperti ini ya, bukan berarti kalau kita Islam itu berat keras atau yang lain tidak, sama sekali tidak bahawa seluruh syariat Islam semuanya mudah tidak ada satupun dalam Islam yang sulit tidak ada sama sekali justru syirik dan bid'ah itu yang berat Seluruh syariat Islam semuanya mudah Gak mungkin Allah menurunkan syariat agama ini Yang menyusahkan bagi manusia Tidak mungkin Gak mungkin Justru Allah turunkan syariat Islam Untuk memudahkan manusia Makanya Allah sebutkan Di tengah-tengah ayat puasa Yuridullahu bikumul yusra Walayuridu bikumul usra Allah mengendaki kepada kalian kemudahan Dan Allah tidak mengendaki kepada kalian Kesusahan, kesulitan jadi semua Dikadakir Allah itu dengan kemudahan Tidak ada kesulitan, sama sekali Kemudian Juga dalam Al-Quran Allah sebutkan Taha Ma'an zanna alaikal Qur'ana Diteshqa Taha Kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan manusia Kami tidak turunkan Al-Quran Supaya manusia celaka Tidak, justru kami turunkan Al-Quran Supaya manusia ini mendapatkan petunjuk mendapatkan hidayah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi Islam ini semua syaratnya mudah, tidak dia sulit. Mariya Nabi bersabda inna hada ad sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Mudah. Jadi seluruh ajaran Islam mudah. Jangan kita kalau saya bicara Wajib mengikuti Nabi, wajib mentaati Allah menjauhkan syirik, wajib kita untuk melaksanakan sunnah menjauhkan beda. Kau berani berlatih? Tidak, tidak pernah. Semuanya mudah. Agama Islamnya mudah. Cuma kadang-kadang setan menggoda kita. Oh itu berat, itu sulit, itu susah. Berat setan. Berat setan. Justru orang yang berbuat syirik sulit, luar biasa. Orang berbuat bidaya itu sulit Tapi tetap dilakukan oleh manusia Tapi Islam di agama Islam ini mudah Semua yang mudah Seperti saya contohkan Sholat yang lima waktu berjamaah Bagi laki-laki di masjid mudah berat. Dan tidak menyulitkan. Untuk kerja jauh dia bisa tempuh Masa untuk sholat lima waktu di masjid Berat Dan Mesir, Mudah Dan paling hanya 10 menit Waktunya, tidak lama Cuma karena syaitan menggoda sehinggah berat. Dan untuk ilmu mudah, menteraikin Allah mudah. Cuma godaan syaitan yang luar biasa, kadang-kadang berat luar biasa untuk untuk melaksanakan sesuatu ibadah kepada Allah. Semuanya ya. orang berangkat ke negeri kafir, kadang-kadang mudah bagi dia, dia keluarkan ongkos. Tapi ketika dia untuk ibadah haji, umroh beratnya luar biasa. Berat, wada. Untuk yang sia atau jalan-jalan lah, enggak maksud cuma jalan-jalan. Mubazir, dia buang buang duit. Tapi itu ibadah yang wajib seumur hidup sekali dia enggak tempuh. Itu mana sih? Digoda terus oleh syaitan Dia keluar uang untuk yang sia-sia gampang ketika diminta untuk keluar untuk dakwah, untuk menolong orang yang susah beratnya luar biasa. Padahal itu mudah. Dan tidak mengurangi harta yang sama sekali. Kalau untuk kebaikan kita keluarkan uang, tidak kurang harta kita akan bertambah oleh Allah Subhanahu Wataala dan tambah barokah. Berat itu karena apa? Karena dorongan hawa nafsu dan juga godaan syaitan Nah seperti ini juga mengikuti Sunnah Rasulullah SAW ini mudah. Makanya ikan lebih uh, Di antara bentuk konsekuensi syahadat kita Muhammad Rasulullah. Yang pertama mengimani beliau, yang kedua mentaati seperti saya sebutkan, yang ketiga membenarkan apa yang beliau sampaikan, yang keempat menjauhkan apa yang beliau larang, yang kelima beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, dan ini harus terus kita belajar bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semua tentang Islam ini semuanya. Enggak ada satu pun yang terleput yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Semua lengkap makanya Allah turunkan ayat di Padang Arafah di saat hajiatul wada di sore hari? Allah turunkan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu. dengan aku lindungi Islam menjadi agama bagimu. Jadi sempurna agama Islam. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau agama Islam sudah sempurna, tinggal kita pelajari Islam ini. Dan kita amalkan. Mudah, tidak sulit. Sulit itu karena apa? Karena kita tidak belajar. Kita tidak bersungguh-sungguh dalam ilmu syari'i. Kita tidak faham tentang Islam, sehingga tidak berani. Dan kadang-kadang, yang parah lagi, kita ini kadang-kadang dengar kata orang Kata Kiai ini begini Kata Ustadz ini begini Kata Habib ini begini Dalil Quran ini juga Dalilnya Islam, Quran Sunan Nabi yang sahih, menurut pemaham pada sahabat Sudah, itu yang kita pegang Dan gigit dengan geram tidak? Jangan lepas Quran Sunan Nabi yang sahih, menurut pemaham pada sahabat Jangan kata orang Ya saya ikut nenek moyang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang orang-orang musyrikin Di mana? Ya nenek moyang kami Mengerjakan seperti ini Ketika diajak pada quran Sunnah Ya kami sudah dulu ngerjain seperti ini Tidak boleh Kita diberikan akal oleh allah diberikan hati oleh allah Untuk berfikir Ini tidak ada contohnya, jangan dilakukan Ini asas dalam agama Kalau kita ingin selamat Karena bukan mustahil Bapa ribu sekalian orang mengaku Islam, kemudian dia tidak mengamalkan Islam yang dengan itu dia masuk neraka. Adakah disebutkan orang-orang Islam yang masuk neraka? Dan kita ingin masuk surga dan mudah jalannya, sangat mudah jalannya. Justru jalan menuju surga itu mudah kalau kita bersungguh-sungguh. Kalau dapat ujian, cobaan wajar ada cobaan. Hatta kita cari nafkah pun dapat cobaan, ujian. Kalau cobaan, ujian semua ada, semua hatta orang kafir juga dicoba ada Allah semata-mata. Tapi jangan berhati bahwa Kalau masuk surga itu berat Tidak Kalau cobaan, ujian wajar Alhamdulillah nabi-nabi pun yang dicintai oleh Allah Dicoba dan diuji Tidak berbuat dosa nabi-nabi Masum Tapi cobaannya luar biasa Kenapa? Allah ingin tingkatkan imannya Allah ingin masukkan ke surga yang paling tinggi Sebagai contoh bagi umatnya Tidak punya dosa Masum Tapi tetap dicoba oleh Allah SWT Nabi-nabi Nabi Ayyub saja Dikasih penyakit berapa tahun? 18 tahun. Nabi Ayub. Lalu lagi nabi-nabi yang lain dicoba dengan umatnya. Cobaan ujian wajar ada. Jadi menuju sorga, dapat cobaan ujian wajar ada. Tapi semuanya mudah. Dengan kita minta tolong kepada Allah, maka ayat yang paling uh, pokok dalam Al-Quran, Iyakana'abudu, Waya'akana setahil. Hanya kepada kau, ya Allah kami beribadah, hanya kepada kau, Ya Allah kami mohon maaf. Kita pun untuk mengikuti Rasulullah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah berikan kepada saya istiqamah, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengikuti Rasulullah, Ya Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa? Banyaknya cobaan. Banyaknya juga godaan. Yang kadang-kadang menyelewengkan kita untuk jatuh dalam perbuatan syirik dan jatuh dalam perbuatan bid'ah. Dan ini penting. Karena ini asas dalam kita berpijak tentang kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ya, sampai di sini, kalau ada yang kurang jelas, untuk mau tanya, silakan. Materinya masih panjang ya, tapi itu baru sebagian. Ya. Ini masih kodim, mukadimah. Ya. Karena ini masih baru-baru ketemu kita. Ya, ini masih awal-awal. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ibu-ibu, kalau -ibu, yang mau tanya, silakan Supaya tambah jelas. Antara apa yang sesungguh. Tadi dalam Kodiman disebutkan bahwa Ustad punya pesantren, pemimpin pesantren, namanya apa? Namanya Minhajusunnah. Saya ada pesantren di Bogor, namanya Minhajusunnah di dekat di Dermaga. Ya sebelum kampus IPB di ya Situ Pertanian Bogor. Bagaimana tentang orang yang dia belum haji tapi dia mampu dan dia tidak haji? pertanyaan tadi apakah dia masuk neraka kita kembali kepada ayat Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Ali Imran Walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man taqarraba ghaniyyun 'anil 'alamin Dan wajib atas manusia karena Allah menunaikan ibadah haji ke Allah Dan barang siapa yang kufur maka Allah Maha Kaya Zat Alam. Ketika menjelaskan ayat ini Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang tadi Ibnu Katsir beliau sahih. Ibnu Katsir Umar radhiyallahu radhiyallahu berkata barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Yahudi Nasrani Muslim atau kafir tempatnya di mana? Neraka. jadi ancaman bagi orang yang tidak haji diancam. dia neraka. Umar mengatakan RA, barang siapa yang mampu haji tapi dia tidak haji maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani riwayat ini sahih seperti yang disebutkan oleh Al-Habdi Nukathir al-tafsirnya jadi ini diperhatikan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menunjukkan kepada haji dan tidak boleh tunda, tidak boleh tunda. Kata Nabi manaradal hajjah kaliyat ajal. Bagi orang siapa yang ingin haji segera, jangan ditunda. Fa inahulaya dirima ya aridulahu. Karena dia tidak tahu apa yang menghalangi dia. Bisa dia sakit, bisa juga dia berhenti dari kerjanya, bisa juga dia kena musibah atau yang lainnya. Ini dia disuruh segera untuk menaikkan ibadah haji Bagaimana cara memanfaatkan waktu Di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ya bisa dengan buku-buku yang bermanfaat Jadi ibu-ibu bisa juga beli buku-buku Yang dibaca setiap hari Memang takfirmu kafir itu Setiap hari bisa dibaca 10 lembar atau 20 lembar dalam setiap hari Dan itu ada waktu atau bisa juga dengarkan uh, radio streaming, ya, Radio Roja, saya juga ngisi di Radio Roja streamingnya, bisa Bapak atau Ibu dengarkan. Bisa juga dari PCD-PCD dan yang lainnya, itu bisa ambil juga dari internet, dari ceramah-ceramah saya dan juga para usat yang lainnya. Itu bisa di, sambil didengarkan di rumah. Tapi usahakan bukan bukan sekedar sambilan. Nanti kalau bisa dengarkan, dicatat, ditulis. Sehingga betul-betul dia serius mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau sambil dia masak, sambil jagain anaknya, tidak dapat apa-apa. Bagaimana kalau kita percaya kepada bintang-bintang atau kepada siu? Hmm. Ya ini syirik, tidak boleh. Dan lagi orang percaya, ya, makanya kalau mau dipikirkan, jika orang bodoh gimana bintang itu bisa menentukan nasib manusia kalau bintang Pisus begini Aquarius begini, coba kebodohannya manusia kok percaya, sampai kadang-kadang dia gak mau keluar rumah, kalau bulan tertentu, kenapa? menurut bintang ini ceraka orang yang bodoh bodoh bukan bodoh satu loh, kuadrat bodohnya bodoh. yang menentukan semua takdir Allah SWT kau percaya pada bintang, ini syirik, enggak boleh dari mana dia bisa tahu bahwa dia hari ini tidak bahagia, buat dia celaka, buat dia untung dari mana enggak ada yang tahu, makanya dia harus optimis, enggak boleh pesimis dalam hidup ini dia selalu berusaha kepada apa-apa yang bermanfaat apakah manusia itu harus bermanfaat? tidak Bahkan semua imam, imam Hanafi, Maliki, Syafi'i Abli semuanya mengatakan apabila ada pendapatku, tidak sunnah rasul, buang pendapatku. Semua imam juga mengatakan jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada imam Hanafi, Maliki, Syafi'i Abli. Semuanya mengatakan demikian. Artinya disuruh kita mengikuti Quran dan sunnah nabi yang sahih. Jadi dengan uh, ini ada saya bahas juga di buku saya tentang masalah ini di buku mulia dengan Masalam. Sejelaskan di situ. Bahawa para imam semuanya sudah mengingatkan bahwa jangan takut kepada dia. Kalau ada pendapatku Kata para imam, terlebih mamsyafi ya. Tetapi mamsyafi apabila ada pendapatku, menyanyi sunat semua pendapatku, buang pendapat. Jadi tidak ada satupun imam mengharuskan bermadhab. Bahkan pernah ada ada orang-orang Jepang, ya orang Tokyo datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji. Kemudian dia tanya kepada Syekh Al-Ma'zumi Al-Khajandi Dia orang-orang orang-orang Islam, Mu'allah menunjukkan ibadah haji dia tanya, apakah kita harus mengikuti satu mazhab yang mu'ayyan dijawab dalam satu buku dan bukunya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia apakah harus ada harus untuk bermazhab dijawab di situ oleh dia dan di antara lingkasan bukunya saya masukkan dalam buku saya Mulia dengan Mas di situ disitu jadi dikatakan bahwa tidak ada keterangan yang mengharuskan dan kita gak akan ditanya oleh Allah apakah itu dikubur maupun di padang masyarakat kamu madhabnya apa? gak akan ditanya yang ditanya nanti pada hari kiamat kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah itu akan ditanya kita gak akan ditanya kenapa kamu menyalahi banyak orang kenapa kamu tak akan ditanya kenapa kamu tidak ikut imam syafi'i imam, enggak. tapi kita akan ditanya oleh Allah pada kiamat, kenapa kamu tidak ikut satu orang itu, itu nabi Muhammad s.a.w. Kenapa kamu ikuti? Yang ditanya kenapa tidak ikut nabi s.a.w. Kenapa kamu mengikuti pula, pula, pula? Akan ditanya lah Allah pada mana? Mana yang kita wajib ikut? Adalah Rasulullah mutlak kita wajib ikut Rasulullah s.a.w. Ada beberapa imam sebagai pembawa ilmu yang kita ambil ilmunya. Tapi tak asyufah nanti kepada dia tak boleh. Selama dibawa kendali dari quran sunnah kita ikut. Mereka ulama arahimahulloh, Allah meramati mereka semuanya, jadi masukkan ke surga nya. Mereka para imam, imam imam Kita wajib menghormati mereka, tapi mereka mengatakan tidak boleh ikut aku, ikut sinar Nabi saw. Mohon keterangan apa benar bahwa umat Islam terpecah menjadi tujuh golongan betul? Insyaallah besok kajiannya ini. Oh, hari, hari lusa ya. Insyaallah besok lusa kita akan bahas tentang golongan yang selamat ini. Tentang perpecahan umat Islam dan mana yang selamat. Insyaallah kita akan bahas nanti hari Sabtu. Ya, di di Al-Khana. saudara tahu tempatnya di mana? <tentuh, tentuh>, yaitu di diberikan Khal. teman <tentuh>, saya yang golongan selamat itu kita akan bahas nanti. Bagaimana ciri-ciri golongan yang selamat itu? Gimana? Kita semua ingin selamat. Semuanya kita ingin selama Itu nanti kita akan bahas Soal hadisnya yang sahih riwayatnya Bahwa umat Islam akan terpejar Menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka Satu yang masuk solat InsyaAllah kita akan Kalau kita Bersyukur atas Nihmat usia Kita mengadakan doa bersama Dan syukuran di hari kelahiran Apakah ini dibenarkan yang enggak dibenarkan dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun tidak ada Tidak ada Natal, tidak ada tahun baru, tidak ada ulang tahun Itu semua bukan dari Islam Semua dari ajaran orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam Justru dengan bertambahnya, bahkan bukan bertambah Berkurangnya umur kita Justru kita merenung apa sih dari kewajiban yang sudah kita laksanakan dan apa dari kewajiban yang kita gak laksanakan apa maksiat-maksiat yang kita lakukan justru kita dengan berkurangnya umur itu bertobat kepada Allah bukan bergembira dengan ulang tau, dengan tiup lili dengan sorak-sorai dan segala macam bukan itu justru itu gak bersyukur justru bersyukur dengan tambahnya atau berkurangnya umur dia tambah dekat dengan kepada Allah tambah bertawabat, istighfar minta ampun kepada Allah tambah kembali dia kepada Allah SWT tapi kalau yang ada sekarang karena banyaknya uang, ya dihamburkan dengan acara-acara seperti itu. Tapi nggak ada manfaat sama sekali acara itu, ada manfaat. Makanya anak-anak punya yang diajarkan dengan ulang tahun bukan dari Islam itu ulang tahun. Dan sudah ada fatwa para ulama di dunia Islam ini tentang tidak bolehnya. Bagaimana perbezaan musibah yang dilakukan untuk menaikkan derajat seorang dengan musibah karena perbuatan dosa maksiat? Ya dalam masalah ini tinggal dia lihat saja dari apa yang dilakukan selama ini. Kalau yang selama ini dilakukan betul-betul ketaatan kepada Allah kebaikan kemudian dari kebaikan yang dilakukan itu dia ditolak atau dicaci maki ya, itu sebagai cubaan dia untuk menaikkan derajatnya dia tapi ada juga yang memang dia sendiri tahu bahwa dia berbuat maksiat, yang kalau Allah berikan cobaan bagi dia, istrinya, anaknya, yang dia harus kembali kepada Allah Subhanahu SWT, dan bertobat kepada Allah. Setoran haji yang sudah kita bayarkan ke bank, apakah kita harus bayarkan zakatnya? Iya, kalau sudah mencapai haul, mencapai nisab dan haul, wajib keluar zakatnya. Jika di tempat kerja kita tidak ada kajian atau ustad yang syarih, apakah kita harus hijrah? Ya kita berjalan, Kan ada waktu libur yang bisa kita datangi di mana ada tempat ada kajian meskipun harus datang e, menempuh jalan 60 kilo 70 kilo Tidak ada masalah dulu para ulama ratusan kilo dengan jalan kaki jadi harus kita berusaha untuk mencari tempat di mana ada pengajian di tempat itu yang jelas harus yang diingat oleh Bapak Ibu sekalian yaitu yang diajarkan Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh dan usat-usatnya adalah orang-orang yang betul-betul faham tentang Qur'an dan Sunnah. Itu yang kita berniat. Sebab dalam menuntut ilmu tidak boleh kita sembarang. Yang penting kita ngaji. Yang penting kita menuntut ilmu tidak bisa. Kita lihat kepada siapa kita belajar. Makanya dikatakan oleh Imam Muhammad bin Sirin radiyallahu uh, rahimahullah dia mengatakan inna hadal ilma dinun Pang aman tak kudu nadi Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka dalam kamu lihat, perhatikan kepada siapa kamu belajar. Dari siapa? Dulu para ulama adi-adi belajar lihat orang ni tentang aqidahnya, tentang manhatnya, tentang Solat, diperhatikan solatnya. Mereka perhatikan solatnya. Bener apa tidak solatnya? Sampai seperti itu. Tapi jadi enggak enggak. yang mesti saya ngaji enggak? Kau khawatir yang masuk subuhah. Yang masuk itu pemahaman yang tidak benar Yang dengan itu dia mengamalkan sesuatu yang sesat dan berbahaya buat dia Saya punya beberapa kawan non muslim Apakah berdosa kalau tidak mengajak mereka masuk Islam Ya kita berupaya bagaimana supaya bisa mengajak mereka masuk Islam Sebagaimana Nabi SAW Ketika ada pembantunya Yahudi sakit Maka Nabi mengajak si Yahudi ini untuk masuk Islam Dan Nabi terus Tidak berhenti mengajak mereka masuk Islam Ketika itu si Yahudi ini mengatakan kepada bapaknya minta izin boleh tak saya masuk Islam kata bapaknya Alti Abdul Qasim kamu taati Abdul Qasim maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la rasulullah kemudian nabi bersabda alhamdulillahilladhi anqadahu al minan al. segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari fitnahnya hendak kita bisa da'wakan dengan cara yang baik didakwahkan ya Buat kita tetap berdawakan mereka menjelaskan tentang indahnya Islam, bagusnya Islam. Adapun ada hal-hal ada yang dilakukan oleh umat Islam yang bertentangan dengan syariat Islam itu wajar saja ada setiap agama pun ada. Tapi bukan berarti Islam yang salah individu salah wajar. Tapi bukan berarti Islam yang salah. Dijelaskan kadang-kadang orang asal itu Muslim apa merosak, ngebomb segala macam. Dijelaskan itu bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Dijelaskan dengan cara yang baik. InsyaAllah mereka akan faham Dan juga yang kedua Untuk menjelaskan kepada mereka tentang Islam dengan akhlak yang mulia Karena banyak orang masuk Islam dengan contoh dan akhlak yang mulia Ini ada pertanyaan Kenapa banyak orang-orang kafir Kehidupan mereka lebih mapan dibanding orang-orang muslim Allah memberikan kekayaan Fasilitas kepada orang kafir Sengaja Allah berikan Untuk apa? Untuk menganggap mereka Untuk mereka bertambah dosa Allah subhanahu wa taala. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمن لهم خير لأفسهم إنما نمن لهم ليزدادوا إثم. وَلَوْمَعَادَبُنَالِهِ. Janganlah kamu sangka orang-orang kafir. Janganlah orang-orang kafir menyakai bahawa apa yang diberikan kepada mereka fasilitas, serta benda dan segala macam baik buat mereka. Tapi kami berikan kepada mereka apa? dia zaddu, supaya mereka tambah dosa. Walauh ma'adabun alin dan bagi mereka azab yang pedih. Dan Allah juga ingatkan alam atau Ataubah, jangan kamu Heran Jangan kamu bangga Dengan apa yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang kafir Kenapa? Sengaja Allah berikan Allah akan cabut nyawa mereka Dan mereka dalam keadaan kafir Dan tercengang mereka Lebih sakit Lagi mereka mendapatkan kenikmatan Dicabut oleh Allah nyawa mereka Dan menyakitkan itu Maka sengaja Allah berikan Jangan kita lihat orang kafir Memang orang kafir diberikan kesenangan sementara Dunia ini tidak ada apa-apa Makanya pandangan Islam Terhadap dunia itu Dunia itu tidak ada ladang buat akhirat Dunia tempat cobaan Dunia tempat ujian Dunia ini Lebih jelek daripada bangkai kambing Nabi Pernah melewati seekor kambing Yang sudah jadi bangkai Kata Nabi Rasulullah, "Apakah kalian mau kambing ini cacat kambingnya? Anak kambing cacat, telinganya cacat. Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, kami tak mau karena cacat telinganya, apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi apa? Dunia ini lebih jelek daripada kambing ini. Orang-orang yang bodoh menjadi terbuk mencari dunia atau tamak pada dunia. Tidak ada artinya di sisi Allah, dunia ini nyerah artinya Hatta seberat sehat nyamuk Tapi ini justru kejar-kejaran manusia Kejar-kejaran luar biasa Makanya jangan kita melihat orang kafir Orang kafir tujuan hidupnya adalah dunia dan sebelah Tujuan hidupnya akhirat Dunia ini Semua nikmat yang ada, semuanya yang Allah berikan, seluruhnya ini Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir semuanya kenikmatan yang ada cuma satu rahmat satu rahmat manusia bisa menghirup udara, bisa minum mendapatkan harta, rezeki, semuanya itu semuanya sampai dia bisa kasih sayang dengan anaknya, kasih sayang dengan istrinya tapi dia tak buas kasih sayang dengan anaknya itu semuanya satu rahmat satu rahmat, yang 99 itu di sorga Simpan. makanya Nabi katakan orang bodoh kalau orang yang tujuan hidupnya untuk dunia Bukan akhir, bodoh Satu Yang kira-kira yang 99 Ya seperti orang Yang saya Bandingkan orang yang soal berjamaah Soal berjamaah Di masjid faldirannya berapa derajat 27 Di rumah satu Coba sekarang bandingin Ya, Di satu perusahaan Digaji 27 juta Di perusahaan lain 1 juta, pilih yang mana Pilih yang mana Jawab. 27 satu. 27 kalau dipilih yang satu, dibilang apa orang ini? Bodoh. Bodoh. Tolol. Ko perusahaan ini 27 itu gaji kamu sama pekerjaan dia sama. Yang ini 1 juta dipilih 1 juta. Orang semuanya kan bilang bodoh. Atau orang tuanya istrinya kan bilang bodoh. Dan sekarang soal berjamaah di masjid 27 derajat. Di rumah cuma satu itu pun kalau sah kalau khusyuk. Kau pilih yang di rumah yang dua butir tinggal. Kemudian okay, tiba yang laki-laki harus berjamaah di masjid, tidak di rumah. Wajib kita banyak dalam Al Quran disuruh apa dah tak kamu tidak berpikir Disuruh kita berpikir Kadang-kadang juga meskipun apa titalnya profesor doktor juga kadang-kadang tidak -kadang berfikir juga. Ini banyak pertanyaan. Tentang bidah apa sih bidah itu? Mungkin menginjilkan Nabi. Bidah itu artinya melakukan sesuatu yang Nabi ngajak contohkan. Al-ehtirah ala ghairi mitra insabik mengadakan sesuatu yang baru mengibadah yang Nabi ngajak contohkan. Maka disebutkan oleh Imam ash-Shatibi dalam kitabnya al-Aqta'ah mengatakan bahwa dikatakan bidah itu tarikhatul bid'ah muhtaratul. Tudahi syar'iyah Yuqsadu bisuluki alihah Al-Mubalabatufi ta'budullahi subhani Ya orang bida itu Yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan Yang menyerupai syariat Yang tujuan dia mengadakannya Untuk perlebihan dalam beribadah kepada Allah Menyerupai syariat Bukan syariat tapi menyerupai syariat Nah kita kembali Yang ada contohnya Yang kita lakukan, yang tidak ada contohnya kita nah, Sekarang ditanya apa contohnya, eh, seperti orang umpamanya beribadah di sisi kubur berdoa di sisi kubur, kan banyak orang dia mengatakan kalau doa di dekat kuburan orang tuanya doanya makbul atau doa di sisi kuburan kiai makbul, dia gak minta kepada penghuni kubur, tapi berdoa di situ, tidak dari mana keterangannya, bahwa kuburan tempat terkabulnya doa tempat terkabulnya doa, kita tahu ketika kita di sofa, di marwah di arofa ada tempat-tempat yang makbul Atau ada berkaitan dengan waktu Waktu antara azan dan komat Di hari Jumat Menjelang terbenam matahari asal, menang, Itu waktu kita kabul doa Di tengah malam kita bangun Salat hajud berdoa Tapi di tempat dekat kuburan berdoa Makbul dari mana itu kerangannya ada sama sekali Atau baca Quran di kuburan Bidah Justru Nabi melarang kita menjadikan rumah seperti kuburan, berarti di rumah itu harus ada baca Al-Qur'an. Enggak di kuburan baca Quran di rumah sepi, makanya banyak jinnya di rumahnya ini. Banyak jin yang kerap nabi baca Al-Qur'an, makanya sering anaknya diganggu, teriak-teriak di waktu malam, nangis di waktu malam, kenapa? Karena tadi baca Al-Qur'an. Coba kalau bawa pak ibu-ibu baca quran tiap hari, Al-Baqarah di rumah, jin kabur. Jadi kan kembali, kata Nabi, 'Janganlah kamu membangun rumah kubur. Inilah syaitan yang menyerbu dari rumah yang dibaca Surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan Surah Al-Baqarah. Hadis Sahih Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Artinya di kuburan tidak ada salat. Di kuburan tidak ada bacaan Al-Quran. Maka disuruh kita di rumah ada salat sunnah. Soal wajib di masjid Kata Nabi Sebaik-baik sholat seseorang Di rumahnya kecuali yang wajib Yang wajib di masjid Untuk laki-laki Jangan kamu jadikan seperti kuburan Masih ada sholat sunat Yang kedua Di rumah masih ada bacaan Quran Jadi tiap hari kita harus ada dibaca Quran di rumah Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah Makanya tidak ada Bacaan Quran di kuburan dari zaman Nabi Tidak ada tidak ada sama sekali Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in Tidak ada orang baca quran Sampai sekarang, tidak ada Kalau bapak atau ibu pernah Menunjukkan ibadah atau Umroh, lihat di dibaki Di Madinah itu, tidak ada orang baca quran Tidak ada Cuma di kita aja Semua tempat dibacakan quran Dibacakan Yasin, dibacakan Tahlil Hata kewahiran <gulah> di Mekah Tidak ada keutamaan, sama sekali Gua sur, orang Indonesia naik berbonong-bonong ke atas Sampai sana, baca Yasin Doa di sana, enggak ada keutamaan sama sekali. Bahkan sholat kadang-kadang di sana. Naik ke Jabar Rahmah, sholat ditulis namanya supaya bisa haji lagi. Ini ya, kerana apa? Jahil. Tadi yang saya sebutkan, karena kebodohan tidak mengerti agama, enggak belajar, sehingga kata si pembimbing, ya kerjakan begini ikut. Kita jangan ikut. Siapa pakai ya, pembimbing, kiai, ustadz dalilnya mana dalil? Ada enggak? Keterangan dia jalin. Ya kalau mungkin dia, abislah banyak dilakukan oleh kaum Muslimin itu sudah jelas sebagai contoh aja. Membicarakan yang paling berbahaya lagi yang berkaitan tentang masalah tauhid, penyimpangan dan tauhid atas semua sifat, ya tauhid. Okay, Orang-orang mentauwil nama-nama dan sifat Allah, mengatakan Allah di mana-mana, Allah ada di hati, enggak boleh. Ya harus menetapkan Allah ada di langit, di atas langit, di atas ars. Allah mengatakan nama Al Quran dan Nabi mengatakan demikian. Tidak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Bagaimana eh, hukum menggunakan gelang kesehatan? Apakah syirik? Tentang masalah ini, ya, ditanya kepada para ulama. Kalau memang betul secara medis bahwa itu menyembuhkan penyakit dan memang ada pengaruhnya, nggak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah bertanyakan kepada para ulama yang paham tentang masalah ini. Allahumma. Bagaimana kalau seorang anak dia belum menunaikan ibadah haji, dia sudah mampu karena orang tuanya belum berangkat haji? Apakah boleh dia masuk? belum dulu orang angkanya boleh, karena hartanya dia, bukan hartanya orang tua, hartanya anak, hartanya orang tua. Jadi, ketika kita punya harta, ya padahal sebenarnya milik orang tua, na orang tua belum haji, orang tua lebih dahulu duduk dengan orang tua. Kecuali kalau memang dia uzur, enggak bisa, maka kita haji lebih dahulu. Ustaz, apakah orang tuanya punya kewajiban haji padahal dia tidak mampu? Kan anak yang mampu. Iya, enggak, artinya begini. Ketika si anak punya harta, mereka kata harta anak itu kan harta orang tua. Harta anak itu seperti Nabi bersabda, antawamalu kali abika. Engkau dan harta mu milik orang tuamu. Sekarang si orang tua pengen haji, Bukan hanya kita pengen haji, orang tua haji. Cuma kan dari lihat umur dia, kalau ditunda khawatir dia lebih dahulu meninggal dunia. Kalau memang kita masih mungkin tahun depan kita bisa perangkat, orang tua lebih dahulu tu. Tapi kalau seandainya kita ada lebih harta dan ada yang kita jual yang terbaik kita berangkat dengan orang tua kita. Karena yang penting perlu diingat ini, ini kaidah yang harus kita ingat. Bahawa haji itu wajib. Kita punya mobil enggak wajib, punya tanah enggak wajib, punya harta yang berlimpah enggak wajib. Tapi haji wajib. Kadang-kadang kan orang punya simpanan banyak. Punya mobil, punya ini, punya ini Itu tidak jual-jual itu untuk haji Artinya bukan berarti kita menyanyakan Jadi kita tidak Kok Nafkah masih jalan kok? kita masih kerja Masih ada usaha Tapi apa yang kita miliki, kita jual Ibu-ibu dia mau haji Dia punya simpanan dalam emas Atau kalung, atau jual untuk haji. Wajib Karena punya itu tidak wajib Kita harus diingat itu, itu penting Karena kata-kata orang dia piara apa dia dia kumpulkan dia simpan harta itu padahal nggak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah maha esa. Kalau dia meninggal juga bukan milik dia, milik siapa? Aliwal. Terbaik dipakai untuk haji, segera jangan nunda. Kalau orang tua saya sudah meninggal, saya ingin menghajikan, bagaimana? Kalau umpamanya ini ceritanya ibu saya ingin mengajikan tapi tidak ada mahrom. Ya tetap kalau perbuatan itu harus dengan mahrom, tidak bisa sendiri. Harus dengan mahrom. Untuk mengajikan orang tua bukan wajib. Kalau dia menerima pinjol, tidak ada kewajiban. Jadi anda pahami bahwa wajib mengajikan orang tidak ada kewajiban. Karena sudah gugur kewajibannya. Tergantung nanti ditanya oleh Allah, apakah dia ketika dia tidak menerima benda, jadi dia mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, gugur kewajibannya. Tapi kalau dia mampu, mampu dia ada harta Tapi dia gak mau haji Kemudian meninggal, juga gak ada manfaatnya kita hajikan Karena berdosa jelas dia Karena dia mampu, dia tidak haji Waktu dia sehat dan dia kuat Tapi kalau yang gak mampu, kemudian kita hajikan, boleh Tapi kita harus Kita lebih dulu haji Kita harus sudah haji, kemudian kita ada harta lagi Kita ingin haji untuk orang tua, boleh Tapi kalau ibu yang menghajikan Dia harus dengan mahrum Artinya kalau si, si suaminya meninggal, kemudian si ibu ini ingin haji dari uang anaknya untuk suaminya, dia ya tetap harus ada makrumbi. Ya. Alat makrumbi. Mak perempuan enggak boleh dia melakukan ibadah haji sendiri atau umroh, harus dengan makrumbi. Sekarang kalau sudah terlanjur dia pernah melakukan itu, ya sah macam ni, cuma dia berdosa tanpa makrumbi. Tadi disebutkan haji itu wajib bagi yang mampu Bagaimana kalau dia masih punya utang ya Tinggal ditanya Kepada yang Yang dia berhutang kepadanya Umpamanya dia haji ini 50 juta umpamanya Dia utang kepada orang itu 10 juta Jadi bayar. Kalau sekarang dia 50 juta haji Utangnya 200 juta Dia harus bayar utang dulu Yang tadi juga dia harus bayar utang dulu Cuma sekarang masalahnya Kalau bayar 200 juta itu Tidak bisa dibayar sekarang Artinya memang ada tinggal waktu 10 tahun atau 20 puluh tahun, bukamanya se seperti itu. Ia ya, haji tetap. Minta izin. Katakan para ulama dia minta izin kepada orang yang dia berhutang. <kuh> izin kenapa dia? Karena bayar hutang lebih dahulu kepada semuanya. Utang si, ke bank. Utang ke bank. <tuk> Makanya jangan sekali-kali utang ke bank. Dalam syariat tidak boleh. Kerja sudah unsur riba. Apakah tujuan ibadah yang sebenarnya Ya tujuan ibadah sebenarnya Yaitu kita Dalam rangka mentafikan Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua, tujuan Daripada ibadah kepada Allah SWT Dalam rangka menyempurnakan Apa? Kehidupan kita Sebab hati kita ini Dengan ibadah kepada Allah akan mengalami ketenangan Akan mengalami Kebahagiaan Maka orang yang tidak ibadah kepada Allah tidak akan mengalami ketenangan Tidak akan mendapat enggak betul tuh Kemudian tujuan dari tujuan ibadah kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu tujuan ibadah. Yang pertama tauhid. Bab ibadah tauhid adalah. Jadi ee, soal madhab sudah ditanyakan tadi Bapak ya, Ustaz jawab lagi. Saya bikin cukup sampai di sini kajian kita insyaallah besok ada kajian lagi. Bagi anak-anak kepada Pak ke panitia di mana tempatnya insyaallah saya masih beberapa hari di sini. Dan mudah-mudahan dari kajian-kajian ini bermanfaat buat kita. Dan kesempatan ini kesempatan yang berharga Yang untuk bisa manfaatkan untuk khatirkan kajian-kajian ini InsyaAllah manfaat Dan juga e, untuk juga bisa bawa bukunya Bisa mencatat dan lain yang saya sampaikan Supaya nanti itu bisa meraja lagi mengulang lagi Bagaimana tujuan dari kajian-kajian ini Bukan sekedar ya, asal ngisi kajian Tapi bagaimana ada perubahan Dan bermanfaat dari kajian ini Dan ada manfaatnya untuk saya untuk Allah sekalian Kurang lebihnya saya mohon maaf. abinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdiq. Shukurillah. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah,